Elkarrera gina zeigarren unitatea, azterlanean, Kuadrilakoen afaria etxean? Maitelekin hitz egin dut. Eta laderun batean, kuadrilakoekin afaria etxean egitekotan geratu gara. Amalau izango gara. Amalau lagun etxean afaltzera? Zuburutik egindaz zaude. Elkartean obretan ari dira. Eta han ezin dugunez egi, ba hemen, etxean egingo dugula esan diet. Eta nork prestatuko du afaria? Nik eta non eseriko gara. Lasai, dena pentsatu dut. Zuk ez afaria prestatu beharko. Egina erosiko dugu eta kito eta estugu aulkirik erabiliko. Zutik afalduko dugu egongelan. Afaria egina erosten badugu ere, nonbait berotu beharko dugu eta ez dauka gutokirik. Ez, ez dugu berotuko. Pikatzeko janari hotza jarriko dugu. Hala ere, oso estu egongo gara. Etzait ideia ona iruditzen. Eragozpenak eta trabak besterik ez dituzu jartzen. Nikuste uste dut edonola ere afaria antolatu behar dugula. Aspaldian ezkara kuadrilakoak elkartu eta ezin dugu aukera galdu. Zer diozu? Tira, tira, arrazoi duzu. Garrantzitsuena elkarrekin egotea da. Baina afaldu eta bere ala aterako gara itxetik. Bestela eromena izango da. Primera, ikusiko duzu ze ondo molatzen garen.